Nem. magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsbába van. nem. Nem. <haz> Kejfel Jancsi. Elég. a járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Jó reggelt! csak borzasztóan lehet önt Jó Nem Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, everybody! Ma a 2020. június 17-e van és szerda, a pontos idő három perc múlva lesz reggel, 4:18. 8 ez a Kejfejel Csi. Minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, valamint a netezők, valamint Fiala János reggeli időjárás és egyéb jelentése egy virtuális árbocskosárból annak érdekében, hogy minimálisan el tudják választani egymástól a fontos, a fontos talantól. Ami az időjárást illeti hát a tegnapi napot azt nem nagyon találták ki az időjósok, mert azt mondták, hogy a vasárnap után nem fog előfordulni még egy olyan nap, amikor olyan özönvízszerű eső lesz, mint vasárnap volt, nos tegnap lehet, hogy nem. Egy perc alatt esett le annyi eső, mint vasárnap, de összességében szerintem nem kizárt, hogy kenterbe veri. Ez egy otthoni kifejezés volt annak idején a vasárnapot. Hogy a mai nap mire képes, azt majd holnap fogjuk tapasztalni, illetve holnap lehet majd mérleget vonni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez az utolsó, akkor holnap reggel ismét találkozunk. 01877-0877. Mentol. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Tegnap reggel nagyon hiányoltam Önt a képernyőről. Tegnap reggel én is hiányoltam Önt a képernyőről. Köszönöm! <gül> nagyon szívesen. Viszont hallása. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Edith vagyok Hajdús Szogoszlóról. Szeretném megkérdezni, hogy tegnap reggel miért hagytál a munkahelyét? Mit látod? Mit történt? Hogy mit történt? nem volt. Nagyon sajnálom, hogy el kellett nem Hosszan tudnék önnek mesélni arról, hogy én régen ilyenkor hogyan viselkedtem. Ö... Azt árulja el nekem, hogy önnek Ilyen. mi a foglalkozás? Én rokan az nem, az. Foglalkozás. Hát az, az nem foglalkozás. Hát az nem foglalkozás. Szakközépiskolába jártam, közgazdasági szakközépiskolába. Na látja, van magának rendes foglalkozás. Az, hogy rokkal nyugdíjas, hát azt az Hány... Isten, nem? vagy a természet, vagy ki tudja, milyen csapásként mérte őre és milyen foglalkozást űzött? Egy irodában dolgoztam, mint asszisztens. Hány éven át? Hát nem sokáig, mert született cukorbetegségem van, és emiatt a szövődmények miatt rengeteg betegségem van. Nem sokat dolgoztam. Szültem két gyermeket, Gyesen voltam, nem sokat dolgozom. Most pedig egy ilyen rehabilitációs munkahelyen dolgozom, ilyen mindenféle szedet munkát dolgozom. <gül> Mindannyian szedet munkát végzünk. Mit nevezünk szedet munkának? Hát, hogy mondjam ennek? Az, az, én, az én méltóságomhoz szedet-vetett. Egyre izgalmasabb. Ümm, hol van? Tehát, hogyha az ön méltóságából kivonjuk a szedetvedett munkát, akkor mi a maradék? Hát, hosszan tudnék én is erről önnek beszélni. Hosszan. De én hallgatom. Hosszan. Hát, Mondyan, tudom. Egy példát mondjon Ugye gondolom, hogy önt köti az, hogy holnap vagy akár ma is be kell oda menni, Igen. hát hogyha hallják, nem mondjon olyat, amit megbánna, mondjon olyat, ami igaz, és nem bánja meg, ha elmondja. Hát, több, ö, hogy mondjam ennek sem olyat, a munkával kapcsolatban nem mondok semmit. Ö, többre vagyok képes. sokat de Derül a munkahely hát, terent, tehet? Ö, nem, nem, a betegségem tehát. Valójában? Mert ilyen betegséggel, ilyen, betegséggel, ilyen ö, hogy mondjam, ilyen betegséggel ö, nem vesznek fel engem, és már képezni meg nem nagyon tudom magam. Az önbetegsége önt alapvetően miben korlátozza? Levárták már, mond, megmondom, az összes lába mondját. Jó, hát nem indul akkor ezek szerint, de mondjuk ö, az nem egy kifejezett ö, tá, üzé, követelmény egy munkahelyen. Ha tűz van, akkor ölébe kapja valaki, és kirohan önnel. Oké, okay, rendben van. Ö, nincs lába. Milyen nincs még? Van még lábam, csak lába újjai nincs. Lábújai nincsen. Jó, hát lábuj nélkül is nagyon nehéz futni. Ő egyébként menni tud, két mankó Igen tudok, menni tudok, igen, igen. Csak ez nagyon-nagyon, hogy mondjam önnek. Ö, nem akarom az egész életemet itt van beszélni. Hány éves? 52. Mikor szült? 20 évesen szültem a fiamat, aki katona. Uh -huh. A lányomat 30 évesen uh -huh. kültem, ki kint él Angliába, Kemricsbe már negyedik éve. Mi csinál? Ö, leérettségizett, és egy kutatólaboratóriumban takarít. És jól keres. van -e harmadik gyerek? Nincs. És Nincs akkor ezek éret. szerint a betegség valamikor a 30. születésnapja után jelentkezett, vagy már előtte is Nem, voltak? Nem, születésemtől jelentkezett, végig kísért, két éves voltam, amikor kiderült, így szültem a gyermekemet. Mekkora kockázat volt akkor az? Igen, igen, igen. Az igen, az nem válasz. Azt kérdezem, hogy mekkora kockázattal bírt akkor a betegségem miatt? kellett írnom egy papírt, hogy saját felelősségemre vállalom, mert még akkoriban nem volt ilyen fejlet a tudomány, orvosok felelősséget De két majdnem tökéletes gyereket szült. Vagy tökéleteseket. Nem tökéletes. Mi Igen. Mindjárt, mindjárt korrigálta magam. Mikor jelentkezett az a betegsége, ami már két éves korában meg volt, de aztán egyre jobban korlátozta a munkában? Vagy a létezésben? Hát olyan 40, 40 éves, 45 éves koromban. Egyébként ezzel számolt, vagy egyáltalán nem számolt vele? Számoltam, mert az orvos figyelmeztetett, hogy mivel egyes típusú cukorbeteg vagyok, az előbb, vagy, előbb vagy utóbb ki fognak jönni. Szülők, nagy szülők, tőlük jön? Senki a világon, a családban, senki, senki még, az ők nagyanyám, senki nem volt cukorbeteg. Hála jó is van egy kis unokám, aki négy éves, ő sem beteg. És a gyerekeim sem. És a gyerekeim sem. Mennyire volt nyomasztó úgy élni, hogy az ember magában, hanem is hangosan, de visszaszámolt? Hát ez a problémám nekem, hogy nyomasztó, főleg most, nagyon nyomasztó. Főleg most, hogy egyedül maradtam. Most hány évesnek én... tetszik lenni? 52, már mondtam az elé, A férjem... Rosszul aludtam, elnézést. <gül> a férjem 30. Mert hát sokkal öregebb vagyok, mint ön, így aztán meg reggel nem vettem be a Covingtonomat sem. nem eltértünk a témától, arra lettem volna. Egyáltalán nem tértünk el a témától, ugyanis arról beszélgetünk, hogy az embernek a munkájához való viszonya milyen, és a munkahelyi problémái adott esetben, vagy az ő problémái a munkahelyével milyen jelenségeket tudnak szülni. Én nagyon ritkán szoktam eltérni a témától, belehet vagy egyáltalán nem tudom, mi az, hogy téma, ugye? Tehát nekem a munka az nem téma, az olyan, mint hogy a Duna-Bécstől a Fekete-tengerig. Annak olyan természetessége van, hogy arra szavak nincsenek. Gondolom nem de... voltak a megfelelő körülmények. Hát mondjuk azt, hogy nem voltak a megfelelő körülmények, de akkor nagyon enyhén fejeztük ki magunkat. Értem, mivel már az volt a végpont, hogy elment. Hát az volt a legkevesebb régebben ilyenkor a környezetemet szétvertem. Tehát ami, ami a rendelkezésemre áll, csak az emletet látni. Na most én nem szerettem volna egy ilyen 18 éven felülieknek való filmet produkálni. Nagyon sajnálom, nagyon szeretem a műsorát, hallgatom, szombatonként is nézem, nagyon szeretem De tudja, hogy volt az, ez ügyben a legfantasztikusabb, ami tényleg a 80-as évekre volt utoljára igazán jellemző, amiből látszik, hogy hát én sokkal több telet is őszt láttam, mint ön. Igen. Hogy, de nem felejtjük el, hogy miért maradt magára, tehát azt még el kell, hogy mesélje. Szóval, hogy megálltam tegnap, mert el kellett vennem a kincstárba pénzügyi műveleteket végezni, és nem nagyon találtam parkolóját, aztán valahol találtam az iskola utca környékén, oda bepréseltem japán gyártmányú autómat, és azt képzelje el, hogy kiszálltam az autóból, és valaki mondogat, hogy Fi úr, fiala úr, úr, én erre, fiala úr, fiala úr, én erre nem nagyon szoktam reagálni, mert fiala úr nekem az apám, én nem vagyok fialaur. úr, én nem tudom, hogy mi vagyok, de fialaur úr biztos, hogy nem, és állt egy hölgy fölöttem, az első emeleti erkélyen, és azt kérdezte tőlem, hogy holnap ugye lesz műsor? Na most azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ha ilyet filmen látok, akkor azt mondom, hogy ez egy irigylésre méltó pasas, de tegnap ilyenből még hát a 12-1 tucat nem is volt, de nem ez volt az egyetlen ilyen, és én utoljára éltem, a 80-es és a 90-es években éltem meg, nem hiszem, hogy a tegnap úgy kellett alakulni, ahogy alakul, hogy ez bekövetkezzen, de ez valami egész fantasztikus volt. De még mielőtt erre bármit mondanám, mondja meg, hogy mi történt a férjével? A férjem másfelé kacsintott ki, megcsalt és elhagyott. Ez ha, ő volt nekem az első. És ez mikor volt? Hat éve. Ez összefüggésben van a betegségével? Ö, nem, nem, egyáltalán nem. Biztos benne? Tudja, mindenhez két ember kell. Abszolút ebben teljesen igazol. Biztos, hogy hibás voltam, de azt még, vagy hogy mondjam magának, most ismerem el, most jöttem rá. Mert én nagyon szerelmes voltam bele, gyermekkori szerelem, összeházasodtunk két gyermek, és elhagyott. Milyen messze rakik? Ő én tőlem? Hát egy utcával egy másik hölgyel. Egy utc, hagyúz ebbe a amúgy. Tudom, ebbe, ezt már e, Néha összefutnak az utca? Össze. És, össze. És beszélünk is, mert a gyerekek ö, véget ö, szoktunk beszélni. De mi? elgyártoltam. Mi? Három év, három-négy év kellett ahhoz, hogy észhez térjek. Dukál ennyi idő után. E, mi kéne ahhoz, hogy mértóságtelív legyen a munkája? Hát őszintén nem is tudok önnek erre válaszolni. Biztos, hogy tud, csak nem akar. Lehet. Én például ha megkérdezni, akkor tudnék rá válaszolni, hogy akarnék-e? Az egy másik kérdés, de tudnék rá válaszolni. Hossza. Ö, akarnék, vagyis lehet, hogy nincs elég önbizalmam ahhoz, hogy tovább lépjek meg. Ezt el tudom képzelni, de szerintem nem áll rosszul. Tehát több önbizalma van, mint lábúja Az lehet. Az lehet. Azt én érzékelem. kellem. máskor is, akkor is, hogyha előző nap nincs olyan izé, mint ami tegnap volt. Madára kéttenének elő, ő a énekese. Kis szerencsénk van, rövidesen szakszofon az is fog, vagy valaki más. Jó pár éve oda fönn muzikál. Ez a morfin. Kínálhatlak egy pogácsával? Ez a tiéd. Én a tegnapi pogácsámat teszem, az friss. Tegnap ettem volna meg, de nem volt rá alkalom. Megnézzük, hogy ezt ki lehet -e Nem történt semmi. Na se. Ha megeszed, akkor majd azt az acskót is kérem, azt is fel akarom robbantani. Na, most javult a helyzet. Jó reggelt! Az első emeletről, és nagyon örülök, hogy személyesen is láthattam, azt nem kiabálhattam, hogy fiala, se azt, hogy János élt, <gül> tehát sajnos nincs ilyen kapcsolatom. De aranyozta a napomat. Hát én meg úgy a amikor majdnem kiestem a kávémmal együtt, tehát ott kávéztam kint, és egyszer csak pakol a csomagtartóba, meglátom, jaj, mondom ez a... Nem mondom azt, hogy János, így magamban mondhatom. Úgyhogy nagyon megörültem, és annak örülök, hogy végre megint van műsor. Képzelje aztán, kapitány úr leszolított engem a Battyányi téren, ön ismeri baj, kapitány urat? Hát így most nem, de ha, ha mindenkit ismer, nagyon régóta itt a látásban mindenkit. Azt állította kapitány úr, hogy ő is nagyon örül, hogy lát, és nagyon sajnálja, hogy nem volt tévéműsor. Ő 2006-ig a parlament lakberendezője volt. Tehát elképesztő dolgok történtek velem kapitány úr egy 80 éves ember, aki elmesélte, hogy 1968-ban Dobi Istvánnal hogyan nézett foci meccset, mondtam neki, hogy telefonáljon be és meséljen, de azt mondta, hogy ne, nem biztos, hogy ő egyébként ez el akarja mesélni, de konkrétan olyan volt, mint egy nótafa. Érted? Hát mi nagyon örülök, remélem máskor is parkol erre. Hát ha rajtam múlik ezek után viccel velem, szólok, hogy máskor is rontsák el a reggeli műsort. Ha nagyon pimasz lennék, azt mondanám, hogy ahogy én ezt tapasztalom, ez itt nem megy, nehezem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Koványzózás, Tamás vagyok. Hát mondd le nem para, hogy az a szolgás, hogy minden nap kísérleti az először minden nem, Ez nem véletlen mondás hosszan hát, el tudnám hát, mesélni én. ennek a mondásnak a múltját. Hát régóta követjük egymást, hát akkor, én követem az nem meg. azon izgultam, hogy ma reggel, ma reggel ott látom-e a képernyőn és hallom-e a, a... Ez képnyőn. hihetetlenül érdekes, nagyon sokan írtak, és azon gondolkodtam, hogy milyenek lehetnek a közállapotok, vagy milyenek lehetnek a médiaállapotok állapotok, hogy egy olyan dologból, mint ami tegnap történt, nagyon sokan írták meg azon félelmüket, hogy én már múltkor is túlmentem bizonyos határokon is, itt most nem a reggelizésről van szó, és nyilvánvaló, hogy ez nem egy technikai hiba volt, hanem kivagyok rúgva, és azon gondolkodtam, hogy ez így ebben a formában normális -e, és rá kellett jönnöm, hogy az emberek tapasztalata nyilvánvalóan ezt mutatja nem az én ügyem kapcsán, hanem egyébként, és hát ez iszonyatosan elszaborított. Mindenkinek válaszoltam, aki írt nekem, mindenkinek elírtam, megírtam két mondatot, amit itt most nem idéznék, és aztán, hogy holnap, de hogy az embereknek van egy olyan félelmük, hogy egy ilyen dolog az valójában nem arról szól, hanem arról, hogy az egy olyan tapasztalat, amivel nem születünk együtt. Hát ez a mögöttes szándék, a ráutaló magatartás ja, és az, az elmúlt hetek sorozata, amit apró pici Jó, de ez nem csak rólam szól, ezt, ezek, ezt magukra is vonatkoztatják, tehát ez egy személyes tapasztalat is kell, hogy legyen, ez nem az én esetem, ez nem az én történetem, ez nem az én sztorim. Csak rám van kivetítve, mint valami mozibászor. Hát igen, csak az előző napi adásnak a hallgatottsága, a nézettsége alapján, az egy egészen jól sikerült nap volt. Másnap reggel tudom a kettőnek nincs így összefüggése de hát eh, ahhoz képest ugye zéro. Ez így most nagy pofon volt azoknak, akik eh, nézik, hallgatják a műsorát. Úgyhogy tényleg nézettségi adat van már. 28 fogadkozom? 28 volt ez egy egészen fantasztikus hely. Na, az a 30 benne van. Az benne. De a legjobb 25-ben nem. Köszönöm, hogy hívott. morfin, változatlanul. Annak idején a Magyar Rádióban, amikor kicserélték, tehát nem, nem a rendészek engedték be az embert, hanem volt egy ilyen kártyája, és a kártya nem engedte be az embert, akkor nem tudta, hogy az elektronika rólott el, vagy kirúgták. És ezt így adják a tudtára. No what you say, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E, tulajdonképpen csak annyi, hogy ön festette az ördögöt a falra. Én? Azt nem tartom valószínűleg. Mivel festettem volna? Ja, bocsánat, akkor Elnézzük, de mivel festettem volna én az ördögöt a falra? Ez gyorsan ment. You are the only one that like Professionális ördögfestéssel nem foglalkozom. Viszonylag közeli a viszony az ördöggel, de a felfestésével nem foglalkozom. Elég idős vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy hogy működik az önbeteljesítő jóslat. Nagyon nekem. Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye, annyi látszott, hogy, hogy, hogy, hogy ugyanúgy indult a reggel, mint mondjuk máskor, szerintem. Mert ugye még neincs is egy szám, azt hiszem Hungáriát be. És akkor, akkor szeretett volna megszólalni, és nem volt hang. Igen. És, és, és már egyszer volt egy ilyen én emlékszek rá de akkor sikerült visszavarázsolni aztán itt is láttam, hogy megpróbál valamit kezdeni ott a technikus, de hát úgy látszik nem sikerült, én is nagyon sajnálom, mert én azóta mióta ugye volt ez a vírusmizéria, én azóta 7 órakor azért kellett úgy van beállítva az óra hogy 7 óra 10 e úgy mindent elvégzek, és hát már ott ültem kávéval, meg hogy együtt oda vagyok és vissza tényleg kár volt de ezért tényleg kár volt én is így gondolom, hogy tényleg kár volt jó reggelt jó reggelt még egyszer megszólítom aztán elköszönök, jó reggelt viszont még egy kis de sem fog már senki ventilálni. Valaki elmondja nekem, hogy a ventilálás ilyen zacskóval az valójában mire jó, mert ilyen, én ilyet csak filmen láttam, és azt láttam, hogy aki valamiféle pánikreakciót mutat, azt ezzel higgazják le. Ez a ventilálásnak ez, ez, ez micsoda, ez mi fánterem? Apámat hívnám föl, de nincs hozzá telefonszem. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Én azt szeretném megkérdezni, hogy tehát hol lehet megnézni, hogy mik a önök előtt, ön, ön előtt vannak 27 -en? Ja, hát azt a Nielsen tudja önnek megmutatni, de ha kíváncsi rá, ön termékmegjelenítést fog hallani, akkor rámegy az On tehát U-N, külön szó B-R-A-N-D-S, és ott van televíziós nézettség, és ott megtalálja. külszegi adrás oldalon. Nagyon szívesen. Önök termékmegjelentést hallottak. Ha nem veszik hosszú néven, a másik fogásámat is. Megmutattam a tá nyíromat. hogy összeszedem a morsát. Ezek a tányérök még abból az időből való, amikor a lányom kisebb volt, mint most. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a ventilálás. Arra jó, hogyha ha valaki hiperventilál, tehát kapkodja a levegőt, mert rohama van, akkor ebbe a zacskóba szép folyamatosan visszaszívja azt, amit beszúj, és így helyreáll a légzése. De valójában az a jelentősége annak van, hogy egy korlátozott tartalmú zacskóból szívja vissza a levegőt, vagy milyennek a mechanizmusnak igen, a lényege? Igen, igen, ennyi, ennyi. És ö, fontos, hogy papír zacskót, tehát megy nail zacskó legyen. Ön igen, ezt honnan igen. tudja ilyen jól? Egészségügyben dolgoztam. Nagyon szépen köszönöm. Én is, vissza. Vissza a Több spódja bombos. Tánnyi Here's something from our CD to be. You're mine. Mint a heti napó végzett szvábi andrássa. A műsorolyan jól sikerült, hogy Bágó István, demokratikus koalíció. Ex klub, XTV2, Ex Magyar Televízió, X. bejelentette, hogy hát ő egy idei nem fog eljönni az ATV be. Mert hogy is egy egyáltalán. Vágó Istvánnal való viszonyomat egy nagyon rövid történettel tudom jellemezni Körülbelül 5-6-7 éve felhívtam telefonom Ismerjük egymást És tudván tudva, hogy viharvert a kapcsolatunk mondtam, fia a János vagyok, folytathatom? Mondta nem, lerogtam Ez volt a beszélgetésünk Azóta nem beszéltünk Szerintem nem fog eltelni hat év. És bejön az ATV-be. Szevgény demokratikus koalíciót a vágó István is húzza for you and my biggest fear, if I let you go, come and get me in my sleep, my biggest fear, if I let you go, come and get me in my sleep, Muszám meg a Come gone away use me up like gasoline vet 0877 két perc múlva kapcsolom önöknek túl tud aztán 8 órától ismét egy leszünk 06187. 0877 ma 2020 június 17-én szerdán 2 perccel 31850 you know it's funny. I thought I'd miss you a lot. The funny thing is I don't miss you at all. Jó reggelt! Jó reggel. Jó reggelt! Jó reggel. Lesz valami más is, vagy ezt fogjuk mondani? E, azt mondjuk, hogy ez majdnem ilyen egyszerű Joy Division nota, amit éppen most a fiala úrunk. Hát Jó. lehetne, de ez morfin. É, tudom, tudom, de én, én nekem a Joy Division úrod be azonnal. És, és szinte, szinte Joy Division. Nekem nem. Ez a hang, és ez a szaxofon, és ez a. Világos, világos. De tudomásul veszem, hát végül is beugorhatna más okay. is. De. Okay. E 93. Nem tegnap volt. Egy telefon még belefér, 061877, 0877, ma a 2020. június 17-e szerda van, és 318 óra. Természetesen borult az ég, de hát hogyan ne lenne borult, amikor a múlt héten hétfőn, amikor Medárd napja volt, eset, és hát ha Medárdkor esik, akkor 40 napig esik, ugyan az időjárás jelentők egyöntetően próbálják azt belénk beszélni, hogy ez nem 40 nap, de előtte is esett, és hát most már ez a tizedik nap, már csak 30 hiányzik. Ha valaki szeretne telefonálni most, tegye. Jó reggelt! Jó reggelt, János. Csak a tegnapi nappal kapcsolatban egy apróság, hogy igen, hát én is megijedtem, és néztem volna a műsort, és a múlt heti uh, ugye a népszava felkészül uh, <coughs> poszt alapján. Uh, hát igen, ez, ez, ez sajnos előfordulhat itt. Uh, a magyar médiába. Jó, de tökéletesen mondja, amit mond, de ez borzasztó. Tehát ez olyan dolog, mint önnek lenne egy felesége vagy barátnője, és reggel azt mondja, hogy elmegyek kiflit vásárolni, és azt kérdezni öntől, hogy és visszajössz? Igen. Igen, igen, igen, igen. És igen. akkor az ember Mondtam. azt kérdezni, hogy elnézés, de miért gondolod azt, hogy nem jövök vissza, és a másik azt mondja, hogy nem tudom, így ébredtem. De amit mond, az tökéletes. Igen, még egy apróság. Hogy Ez nem apróság, én... tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amit ön mond, abban a létezésünknek valami egész borzalma van benne, Tőlem nem álltával, távol, mert hogy én gyerekkoromból adódóan vagy onnan szívom magamba a bizonytalanságot, nem a szüleim miatt, ez erre volt affinitásom. De, de azért nem így kéne élni. Igen, tökéletesen igaza van, és hát ez sajnos már tényleg majdnem a mindennapjainkat. Érinti. Azt gondolom egyébként, hogy Hoppá Péter, amikor ezt írta, mert arra a kisfiúra, aki akit idézett, arra nem térné ki, ő egy neverincs újságíró. Pontos. Bár Hoppá Péter ezzel azért nagyon sokat elkövetett annak érdekében, hogy ő is egy neverincs politikus legyen, szóval nem hinném, hogy ezzel tisztában lett volna, mert a tisztában lett volna... Tehát azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolgot teszünk, amiben ha belegondolunk, ha csak egy pillanatra belegondolunk, már nem tesszük még, akkor is, ha utáljuk a népszavát, és utáljuk a népszava összes olvasóját. Mert ma, na, ma te, holnap én. Így van. Én vidéken élek, egy Komárom Esztergom, egy kis faluban, ahol ö, a lakóságnak a jó voltál, volt 17 évig lehettem polgármester, aztán most már az utolsó választáson nem indultam és hát ezeknek a folyamatoknak köszönhetően aztán most már ugye a kormányzati intézkedések amit ugye legfőképpen erre a vírushelyzetre fognak rá vagy, vagy, vagy hoztak meg hát azt gondolom, hogy jó döntés volt, hogy ezt már így nem folytattam és hát ez tulajdonképpen számomra már így 2010-től folyamatosan lehetett látni hát ezt a leépülést, vagy leépítést tulajdonképpen. Jó, mindannyiunk dolga az, hogy ez ne így legyen. Ez nem politika függő, ez nem pártfüggő, ez kizárólag az emberekem múljuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy betelefonatok. Jó A múlt hét kimaradt több okból, én a magam részéről végigmentem kúrós Lajos történetén, azzal kapcsolatban Nyakó Istvánt idézve új nóvumom nincs, ez alól felmentem, de előre figyelmeztetem, hogy egy, a hallgatóim egy és a nézőim egy része, ebből adódóan tudni fogja, hogy ön kilóra megvett engem. Mert miért is? Mert hát szeretnék önt vérbe látni a kórós videó kapcsán. Hát nehezen fognak. Én szerintem ezzel a témával kapcsolatban mindenki mindent elmondott már, amit el lehetett mondani. Úgyhogy a történet az egyszerű. Én úgy gondolom, hogy megy a maga útján, és ki fog derülni a végén, hogy mi történt, ki kit vezetett meg, egyáltalán mi van a háttérben. Jó, de ez egy csapatmunka, ön is tudja, hogy hiába csinál valamit jól, ha valaki más, akarva akaratlanul, kis gödrötás, abban ön is eleshet. Igen, de hát én azt gondolom, hogy uh, talajos nem ott jó szándék vezérelte, és egy olyan jelenségre kívánta felírni a figyelmet, ami, ami foglalkoztatja a közvéleményt. Azt hogy ez milyen körülmények között történt, és e, hogy történt, az egy, az egy más történet. Ez de... nem egy másik de... történet, nem akarok ennél mélyebbre menni, ebbe több embernek kellett volna belebuknia. Ez nem normális dolog, szívből örülök, hogy ön ebből a történetből kimaradt. Nagyon sajnálom, hát... hogy az ön pártja benne van, ennyi. ennyi. Azt kérdezem öntől, hogy milyen a lelki és milyen a hangulata költségvetés ügyben inkluzíve zugló? Mert hogy, ahogy én olvasom, nem túl jó a lelke és gond terhelt. Hát a költségvetésnek a vitája a múlt héten volt a parlamentben, a váltános vitája, és tegnap pedig a, a, bizottság a gazdasági bizottság az szavazott a módosítókról. Hát az általános vitában a múlt héten én kifejezetten az önkormányzatokat érintő résszel kívántam foglalkozni, hogy milyen helyzetbe hozza ez a jövő költségvetés. Ugye nem csak szükebb környezetembe a zugló önkormányzatát, hanem általánosan az önkormányzatokat. És az abszolút zugló példáján próbáltam érzékeltetni, hogy milyen módon lehetetlenül egy ilyen nagyváros, egy ilyen nagy területes, a főváros egyik nagy kerülete is akár, és azok, azok az elvonások, amik a, a költségvetés kapcsán, költségvetés kapcsán érintik majd az önkormányzatokat, azok nagyon-nagyon nagy gondokat fognak okozni. Uh, ugye én részletesen elmondtam a múlt héten, hogy ha csak zugló példáját nézzük, ez uh, számításaink szerint, hát benne minden benne van, tehát a, a gépjárműadótól kezdve a kieső iparüzési adóig, a, a megemelt szociális hozzájárulási adótól, a nem tudom még, az összes apróság, ami, ami terhelni fogja, ez nagyságrendileg közel 5 milliárd forintot fog jelenteni az ugló életen. Mennyit? 5 milliárd forint, hogyha a, ez a legpesszimistább. Hát, ez 2021-re vonatkozik? Az, az... Igen, igen, igen, igen, ez a, ez a jövő édi már, abban már érezhetően jelentkezni fognak már azok a, a csökkenő bevételek, amiket itt most prognosztizálnak. Hogy 5 milliárd a hány milliárdból? Hát a közel 35-ből. Az nagyon sok. Nagyon sok, hát az 15 közel 15 a kiesik, és ugye különösen annak fényében, hogyha azt megnézzük, hogy miből mennyit költ a kerület. 3,2 milliárd forintot költünk például a, a komplet egészségi rendszolgáltató rendszerünkre. Tehát ha minden kiesik, és innen nézem, akkor olyan, mint a jövőben erre egy félért nem tudnánk költeni. De egyébként ödegesen ugyanennyit költünk a zuglói <gül> bölcsödik fenntartására, halóvalább főböcsedékszentartására is, e, borzasztóan nagy pénz az, amit elelesik a kerület, és el, el, lehetet, el lehetetlenülnek az internet. Ez a milliárd, aztán, ez ez nagyjából hogy Hát ugye a szociális hozzájárulási adó, ami, ami e, e, durván 1,7-1,8 milliárdos lesz jövőre, vagy a szolidaritási hozzájárulási adó 1,8 milliárdos lesz körülbelül, ami a, a kerületet terhelni fogja, a gépjárműadóban egy ilyen 4 millió forint esik ki, és hát a fővárostól kapott előzetes számok alapján az iparüzési adóbevételünknek egy ilyen 15-20%-a tud kiesni. Ez, ez a zugló életébe ez az 11 milliárd forint, hát ennek a 15-20%-a az kiesik. Ha a legpessimistább részét vesszük, ezt a 2 milliárd forintot, ami kiesik, akkor a konnagyságrendileg ott leszünk. És hát ugye akkor még azokat nem is mondtam, ami, ami jelenleg kieső bevétel, hiszen hónapok óta nem működik például a fizetőparkolás, amiben szintén több millió forint kiesése van a kerületnek eddig. Gondoltam őre, mert azért megint napirendre tűzte, mindjárt megnézem emlékezetem szerint az átlátszó a parkolási történetet, igen. Tehát azért folyamatosan fel van emlegetve. Hát igen, fel is lesz, csak az az érdekes, hogy, hát, hogy miért van zugló, hiszen minden, minden kerületben működik. Ó, említett van említett, a Niedermüller is volna fele fog mind, beszélgetni. Mind, mind, Mindenhol, igen, ez, ez napi probléma még. De egy, egy mondat, ami visszatér azért a költségvetés, és az elejét az vita a részét, azt az nagyjából elmondtam, viszont tegnap a, a módosítókról szavaztunk, Képviselőknek ugye van lehetősége módosítókat tenni a, a költségvetéshez, és én évről évre minden évben próbálok a módosítóindítványokat tenni, benyújtani, ami fejlesztése fejlődése szempontjából fontos, és hát így történt ez most, most, most is, és három olyan témakör volt, illetve négy módosító volt, ami, ami érdekel, érdekes volt, a p parkolókat, amiket minden évben szorgalmazunk, ami ugye összefügg, azért valamilyen módon a parkolással, a fizetőparkolással, a városközpont fejlesztéséhez szerettem volna forrásokat kérni, illetve a lakhatási válság kezeléséhez, ez a bérlakási építések, felújítások téma körében ilyenkor mindig meg kell azt is jelölni, hogy a forrást honnan kívánom elvenni, mi a másik lába, és hát, ja, az jövő azt, jövő írja, az, azt írja ön a Facebook, a kormányzati kommunikációra költött milliárdok fontosabbak, ha mint zugló fejlődésének támogatása. Így jövőre a kerület nem fog pénzt kapni P plusz elparkoló építésére, a városközpont fejlesztésére és a lakhatási válság kezelésére. Ez azt jelenti, hogy ott a de, ugyanakkor a, a Városligettel való tárgyalás sorozatnak meg úgy tűnik, hogy az az eredmény, hogy a Mexikói úti kisföldalati végállomásnál mégis létesül valami, az létesül, csak más nem létesül, vagy az se létesül? Hát ugye az, az egy egészen más történet. Ez, amit, amit az előtt elmondtam, amit illetve most amit felolvasott, ennek a másik lába, amit, ugye, amire ott hivatkozunk, mindig meg kell jelölni, hogy honnan kívánjuk elvinni, és én a, a kormányzati kommunikáció gondoltam, hogy uh ez -huh. azért a a, a konzultáció egyebekről azért az egy pár millió forintot el... Hol lett volna a P plusz és, és abból esetleg épülhetett volna a bérlakászuglóba, vagy P plusz vagy bármi más. De volt uh, arról szó, hogy lesz P plusz elparkoló valahol zuglóban? Hogy, hát hosszú évek óta, tehát a, a kijelölt helyé vannak, az egyik pont a Mexikói végállomás, ahol fel kellett volna épülni ezer éve a P parkolónak és hát ez, de ez annak az összege az nem szerepel a Városliget ZRT költségvetésében? Nem, mert a, a, a Mexikuiti végállomásnál épülő p parkoló az nem az a projekt része, ott ami épülne nem is p parkoló nem, hanem egy mélygarázs vagy, vagy egy parkolóház Jó, volna az, az, az, az, az, az nem az a Városliget ZRT más területen, van hozzá valóban de ez konkrétan ez a mexikói végállomásnak. A városközpont fejlesztése ez a Bosnyák Bosnyáktér fejlesztése, így van. Hát abban, ab, abban korábban volt szó ö, olyan támogatásról, ami most meg, amit most megvontak? Uh, ahhoz, hogy itt a fejlesztések el tudjanak uh, indulni, illetve megvalósul a központ szükséges olyan infrastruktúrális fejlesztéseket elvégezni, ami a, amit a kerület saját erejéből nem tud ezek közmű fejlesztések, útfejlesztések, ez mindenképpen a fővárosi vagy állami segítségre ö, lenne szükség ahhoz, hogy ezt ö, meg lehessen valósítani, ö, és hát szükséges mindenképpen, ezért kérlek. Jó, ez mennyiben fenyegeti alatt. ennek a projektnek a létét? Utána az a, a, maga a Városközpont projekt az nem egy és nem egy állami beruházás, ez egy magánberuházás, a, a, annak a megvalósítását ez ilyen formában nem fenyegeti, veszélyezteti, azt a részét esetleg, amit az önkormányzat szeretne megvalósítani, az viszont mindenképpen szükséges, hogy valamilyen támogatást kapjon, azt megkérdőjelezi, hogyha az önkormányzat ez nem kap valamilyen forrást. és azt látjuk, hogy az elmúlt években azért Fidesz-es önkormányzatok jócskán kaptak, Állami támogatásokat, fejlesztésekre beruházásokra, visztünk mi is abban, hogy előbb-utóbb az zugló is találám hát bizonyos, bizonyos változtatásokra sor kerül, illetve már sor került, illetve éppen folyamatban van, felújítják és ezzel együtt átalakítják a fővárosi bosnyák téren, a zuglói villamoskocsiszín előtti villamos vágányhálózatot a fejlesztésének köszönhetően a bosnyák és környezetében teljesen megújul a villamospálja a kocsi színbe beálló villamosok kevésbé terhelik majd a csomópontot az építkezés ideje Június 13-ától, ez tehát már mögöttünk van. várhatóan augusztus közepéig a 3-as, a 62-es villamos az ösvezértere felül csak a Szugló utcai közlekedik, majd a 69-es villamos pedig nem jár a 3-as és a 62-es villamos helyett a Szugló utcától a Mexikói út, illetve Rákospálta felé, a 69-es villamos helyet pedig a teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek a Bosnyák téres környékén a körüti forgalomban további is korlátozásokkal kell számítani. Közölte a BKK is van egy egész leírás, amit most nem olvasnék fel mert szerintem nagyon sokan felizgésen elaludnának, attól függően, hogy használják ezt a környéket, vagy sem. Hát igen, ez alapvetően nem fogja megváltoztatni a, a Bosnyák tér jelenlegi állapotát. Ez a reméz, ez a villamospályafelújításáról szól, nem semmi közel város közben Értem, felétezté. csak ö, azt, azt akartam mondani, hogy azon a környéken. Azt kérdezem, hogy ez az elvonás. Ez mennyiben jelent bármilyen változtatás 2020-ra vonatkozóan, mondván, hogy változtat zugló azokon a terveken, amelyeket 2020-ra gondolt, illetve a 2021-es költségvetést, ami nem holnap van, de azért azt sincsen annyira távol, a kertek alján itt van, szóval ez azon kívül, hogy a homlokra redőket von, nagyjából lehet látni, hogy hol mindenhol húzzák meg a nadrág szíjat ebből adódóan. Igen, hát ugye készülnek már a módosítások, elsősorban fejlesztések, beruházások fognak elmaradni, felújítások fognak elmaradni, ezekre most nem fog ebben az évben jutni, sor kerülni, nem jut rá pénz, de hát mondom a jövőt még jobban végig kell majd gondolni, mert hogyha tényleg ilyen nagyságrendű Kiesés bevétel, kiesés kell számolni, akkor, akkor itt az intézmények fenntartásának szembe, az, az a funkzó ember, hogy azoknak, azok, azoknak fog gondot okozni, hisz ahogy mondtam, csak a gépjármódó elvétel az olyan, mint három óvodának a teljes költségvetését elvennénk. Hogyha a szolidaritási hozzájárása adót nézzük, és azt a teljes egészében számoljuk, az olyan, mint hogyha a, a Luglui 24 óvodának a felének a fenntartását elvennék a kerülettől, mintha a felét be is záratnánk, hogyha ezt a forrásokat nem tudjuk valahogy előteremteni más módon. De, de igaz, az egészségügyi szolgálatra, ami, ami 3,2 milliárdba kerül évente, ahogy ha 5 milliárd forint kiesik, akkor ott is azért úgy jelentősen, meg kell vágni, de így ugyanezzük a rendészetre, ami 430 millióból működik, család és gyermekjelületi központ, ami 420 millióból, ezek mind olyan tételek, aminek a másik lába fedezete hiányozni fog, ha ennyi kiesik a költségvetésből. Az önmódosítójának mi lett a sorsa? Hát hogy minden évben leszavazták természetesen, de hát annyi, annyi pozitívum volt azért a, a, ugye mindenki kérek ilyenkor részletes indoklást, és ott a illetve egy sejtes elmondta, hogy nem a módosító tartalmában van a problémájuk, annak pozitív tartalmával, hiszen ők is látják, hogy ez, amiket én szerettem volna az indokolt és szükséges a, a, a kerületnek, hát hanem a másik lábában van probléma, olyan helyről akarom elvenni, onnan nem lehet elvenni, mert az egy nagyon fontos terület a kormányzati kommunikáció, ezért onnan nem lehet ezt elvenni tárulja el, hogy ez egy költségvetési történet, vagy ez egy belpolitikai történet, amiben önkormányzatok állnak szemben a kormányzattal függően, függetlenek megfelelő rész alá húzandó, annak függvényében, hogy az ellenzékre sorolhatóak-e vagy sem? Ugye azok, a, azok az önkormányzatok, ahol kormánypárti vezetés van, Joggal számíthatnak azért komor fejlesztési, beruházási támogatásokra, hiszen látjuk, hogy a napokban jelent meg a hír, hogy Debrecen 30 milliárdos fejlesztésre számíthat az elkövetkezendő években. Ilyen hírrel nem nagyon fogunk sajnos találkozni, hogy mondjuk az uglói fejlesztéseket milyen módon támogatják, de bízunk benne, hogy egyszerűen csak azért fordul a politikai széljárás, és olyan kerületek is olyan városok is fognak támogatást kapni, ahol, ahol nem ellenzéki a illetve nem kormánypárti vezetésen ellenzékű. Mi régen ismerjük egymást, én, hogy könycsepet törölt volna ki a szeméből, legfeljebb magánéleti esetben láttam. Az a relatíve szemtelen hang, ahogy beszél, az a politikának szól, és hogy egy politikusnak az a dolga, hogy ezt megoldja, vagy minek? Én az előbbi tippedek, tehát hogy ön ezt is így tekinti, függetle attól, hogy azért hasonlóval az elmúlt időben nem találkozott. Hát egy politikusnak a, a, az a dolga, az a feladata, hogy a problémákat, ami előtte megoldja, próbálja megoldani. Ha nem tudja, vagy nem is akarja, akkor, akkor, nem, akkor nem kell csinálni. Mi azért csináljuk, hogy azokat a feladatokat megoldjuk, amik ott előttünk tornyosulnak, és azokat a problémákat természetesen, mert ez, ez, ez egy hivatása, mint az ember azért vállal, hogy a, azok az emberek, akik szavaztak rákik, támogatták ebben, azok érezzék, hogy, hogy tényleg teszünk értük és dolgozunk, és, és én úgy gondolom, ez egy olyan feladat, amit végig kell menni, és bármilyen probléma van, ezt meg kell oldani, mert ezért, ezért szavaztak bizalmat nekünk az emberek, és én szeretnék minél többet tenni az ugló emberekért, az ott élő emberekért, hogy érezzék, hogy jól döntöttek, vagy tudják, hogy jól döntöttek, amikor rám szavaztak sok sikert. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra, Túl Csavát hallották, zuglóország Országgyűlési képviselőjét. Erre enni kell. Aztán inni is fogok. 061-877-0877, ma 2020 június 17-én, szerdán, 6 perccel reggel 8 óra után. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, ha a nézzük a netezők, valamint Fiala János kísérleti műsora. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, telefonszáma, ahol elérnek, ki van írva a képernyőre, de ahol nincs képernyőt, elmondom 061 0877 Jó jó reggelt! Szaladni is fog. Jó reggelt! Valaki kitörölné ennek az embernek a száját, amihez én nem szeretnék közel kerülni? 061-877-0877 Jó reggelt! Nem, én csak azt mondanám, hogy jó reggelt kívánok, kedves János. Olyan jó kedve van, és imádom a humorát. Értem. Nagyon jó. Valóban. Köszönöm. Valaki elküldeni az előző, nem ő a hölgyet, aki betelefonált előtte, ami nekem nem állna jól. Vagy jól állna, de nincs hozzá kedvem. A saját eredeti dalt, ami neked szól nagyon...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 ne tolongjanak! Jó reggelt! Igen, nem akar hallgatni <gül> engem. Nem volt arról hogy nem akarom hallgatni önt. Következő slágerünk szíme Normafa Beatles melódia Kifárvak az ablak az egy, Van már tízezer éve, hogy vacsorával várok itt rá, de a szívem telve Nagy reményekkel, szív az élet. Jó reggelt! Jó reggelt, Péter az ülő Utról. Van egy jó hírem. Múlt héten péntek reggeli adások alatt, Képzelje, elvitték az üliudról a beton nem, nem, nem vélek összefüggést. Jó, jó dolog. Kár, hogy kirakták őket. Semmi jó. Nem történt eddig. Most Rajhon Ádám leszek. Meddig lesz ez? Meddig lesz még így? Mennyiben vagyok Rajhonádám, Ádám? Küzdöttelj, ne telefonálj. Vége, Melyik film? -e. Ki a félrendező? Mi volt, az, az mi volt az abban? az ajtó, senki se -e. Így vagyunk. Jó reggelt kívánok, én a tegnapi nappal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, hogyha lehet. Igen? Hogy mielőtt elmegy dolgozni, mielőtt nem ellenőrizzék ezeket a technikai berendezéseket? Öltői kérdés sem tudok valaszolni. Úgy, ahogyan kell, szérizs csak el, és hagyjad magára az első percben. Ott van a vége. Kriszt, mennyit fejlődtem? Semmi remény. Jó reggelt! Az egészséges Az a jó Jó reggelt! Jó reggelt. Így van, már Péter és mit ráz a rajhona? A keféren. Így, pontosan. Köszönöm. Azt árulja el nekem, hogy a gyerekeink is fogják ezt tudni, vagy ez a mi, mi, mi kis titkú marad? Nem Ö, remélhetőleg tudni fogja? Jól beszél, remélhetőleg. Köszönöm, hogy hívott. Jó szava hozzád, semmi részvét, ez nem boldogság. Üveg, a tekintet csukott Néz zárt, néma a száj Sovány napos, amellökos Egy édes rettened, te ginget rád Mégis egy kavintom, mert a barátnőm válaszolt egy kérdésemre, de én elfelejtettem a kérdést Minden rendben bízom, Na, akkor sajátok bízok Már ki lett Találva A szerelemben Jó reggert! Jó reggert, fiala úr! Ö, a Lada gyár! A Lada gyár! Egességes erotika! Így! Jó beszél! 86 ezer óvatlan pillanat Ijesztő ez a nagy szabadság A végtelen távlatot Bármikor elszabadulhatok, Hát kérlek, hogy kontrolláljatok A magán életen. Államosítani kéne Nem elég védtelen 061-877-0877, ma 2020 június 17-én Szerdán, három perccel negyed kilenc Államosítani Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! A rajhonára jött válasz, mert én mindenheten hallgatom, Igen, nem igen, videó, igen, köpkérem. igen, jött válasz, de az önválasza is jó. hogy a rendszerem ennyire kívül vagyok. Tegyetek engem a magatokébát. Kérlek, hogy államosítsat a magánéletet. Államosítani kéne, nem elég védtelen. Államosítani kéne, minek a primát szféra. Államosítani kéne. Megnéztem, hogy az összhallgatottságban hol állunk, tizennegyedikek vagyunk most éppen. A civil a huszonnyolcadik volt a héten. Azért nem mondom, hogy egyszer mindenki menjen internetre, mert milyen az a siker, amit egyébként kierőszakolok. Ugye a rekordot a koronavírus járvány elején állította fel a rádió műsorom, Tartosszat és azóta a közelébe nem jutottunk. A csavarja a Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E, reagálnék az úrnak nem nevezhető betelefonálóra. Üzenem neki, hogy most már tudom, hogy kivásárolta föl az összes WC-papír készletet az országnak, csak azt nem értem, hogy miért nem azt használja miért a telefont. A kéne. Nem elég a la kéne. Minek a primászpiró, a la kéne. Nem a pont azon kéne. Viszont a kevés e érkezett arra Amikor én azt kértem önöktől Hogy ennek a stúdiónak az átalakítása Ide hátulra egy televízió Mindez a szeptemberi Folytatáshoz Tehát akik uh, éreznek magukban Kellő gondolatot Vagy tőkerősek Dörö.fialajanaskuka Gmail.com előttünk a jövő túl is Lágerre gondoltunk Hogy az Jól el lehet andalodni Utána mindenki mehet a nagy hídra. Őt, csak őt, őt kívánom én, Miért nem lehet ő is az enyém? Remek bevárok, egy utcasorkon állok, Hiába keresem Nem látom őt, őt, csak, csak, őt csak őt Csak őt keresem én Mikor jön már végre Én, én felém Na kit halunk? A városban élek Egyedül vagyok, vagyok. Járom Az utcákat rád Gondolok Bő, csak rá gondolok én, hogy szólítom majd a nevén. Úgy látom, melyéz kérdést tettem föl. Jó reggelt! Jó reggelt! Ő a nyúl Zsuzsi, nem? Igen. Viszalj! és darvas Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Van egy Ellenbacher Attila nevű ember, aki a kórházaknak ad lett meg megjavít és odaadja. Lehet, hogy Igen, de én nem szeretnék rivalizálni a kórházakkal. Kívánom én, hogy fogom majd Szombat van este, a parton bolyongok Lámpák fényében Utána kutatok Őt, csak őt, csak őt imádom én Mikor lesz már végre az enyém Azért, Az nem lett volna, hogyha így csinálok és nincs rajta a kupak Szerintem ebből a zakóból az nem nagyon jön neki a városi kiadás rá van írva. Urbán Edition Az mit jelent A hídom merengek, Alattam a folyó, egy fékfilét mellé, nem, nem hozzám, hozzám való, fújja a szél, olyan. a hú. szeretem beélni, mi volna jó. Hol a hajamra, élni volna jó A hajamra, hol a hó Szerelemben élni volna jó Jó reggelt! Jó reggelt! segítséggel, új Zsuzsi és darvas kis tov így így, így így, tetszik? Igen, érdekes mutatok belőle még, de most valami más, ahogy ezt szokták mondani. Hát, figyeljenek! Sár Egyi Zolinak ez volt a kedvenc dala, Székely Gabriellához függsz és hát én is oda voltam, érte? Áll a Érti, ha megérint álomarculány. Mindig gondol rád. De színes álom, kár, hogy csak néha lát. Állom arculány Vállamra száll a hajnal Búcsúzik ő is már Állom arculány Szia Zoli. Mindig gondolj rám Jó jó, jó Én is. napot szeretnék, hogy... Elnézést, ha saját magával beszélget, akkor ez így nem megoldható. De gondolj rám... Hát erre szokták azt mondani, hogy ha nem ide születnek, akkor az elég egész világ eszténekli. Nem Fiala János, hanem Howard Stern. Jó reggelt. Jó reggelt, érdeklődik, hogy a rajvonal Ádámra jött már meg. Igen, érkezett. Nincs most már mit tenni. Hagyom hát elmenni. Hagyom hát magára. Tél el Vidám számokat énekel az új Zsuzsi Hagyom, hogy hat sírjon Asztalra boruljon Hagyom, hát bezárva Valamint hát ismerni kell a szövegeket mert egyik másik, hogyha itt elhangozna barjába. Akkor az NMHH-nál kötnék ki Az akkor NMHH az nem egy hiába. ilyen megálló Nem olyan, mint a borárostér Süketen magába Hagyom hát, hadd menjen Más azt szeressen. Szeressen. hát, Hadd, hadd menjen, menjen Más engev, szeressen Olyan baladákat írt És énekelt, hogy fú És hát a darvas Kristó se Egy semmi Az a darvas család, igen. Nincs most már nincs semmi. Így jóval pázanik. Gyövreget! Jó Gyuragát, a készen kedvére elmondaná, hogy tegnap mi történt. Inkább nem. Borba kapaszkodni! Gyövregat! kapaszkodni! Édes Mindannyian jobban járunk! Mocsárba tapadni, Más asszony ölébe halára ítélve, Más asszony ágyába semmire se várva. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr, Pingorné vagyok. Szeretném azt megkérdezni, hogy miért nem tudom rádión hallgatni a műsorát. Mert... Amikor elköszön, akkor vége mindennek. Vége hát mindennek? Minden minden nem az... lettem, nincs. Igen, hát akkor nem tudok önnek segíteni, ennek a rádiónak jelenleg igen bicebóca frekvenciája van, megértem a gondját, sajnos nem tudok segíteni, bár tudnék. Jó reggat. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek. Tessék már énekelni, annyira jó a hangja fioló. Hát, hogy annyira jó a hangom, arról Kurucspál tudna beszélni. Agyom, hogy el Vagy Ádám, Emil. Hagyom, hogy elveszem. Ők apácaiban tanítottak Agyom, éneket. De kicsit nem én voltam azoknak, azt mondták az énekarba, hogy ne énekeljek, de azért néha rábettek arra, hogy ne akarjam nagyon kereszteni a hangomat. Sötétre tenned be, Jó szóért lihegve, Ásasszonyhoz bújva, Borba belefúlva. Ezek a nóták arra eljágot, való, Hogy az ember meghallgatja a kejfejancsit, Hurkot a csinál a kötél végrére, föláll a hokedlire, osztjó jó napot! Jó reggelt. Oké. Okay. Hallo? Jó reggelt. Jó reggelt. Jó napot kívánok az iránt érdeklődnék, hogy hány évre titkosította a tegnap történteket? Nem titkosította, ez nem, nem így működik. Ha ismerné az én pályafutásomat, ha egyáltalán nekem van pályafutásom, akkor tudná, hogy ilyen történetből nekem 12-1 tucat van, és ezek nem a legszebb fejezetei az én életemnek. Tehát önmagában, amikor egy ilyen előfordul, akkor olyan mélyre jutok a múltban, és keseredem el, amit nem biztos, hogy az ember céli irányosnak lát megoldani és megosztani. Ez gyorsan ment. Hát, ha a beszélni tudna. Ha beszélni mit tudna. hangon szólna. Mi rejtet bennem él. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó a fia sokkal jobban énekel, mint aki most. Hát azt nem, azt nem. Tehát a Somló Tamás énekel, tehát azért ha én úgy tudnék élni énekelni, mint a Somló Tamás, hát akkor még a lauxra volna szükség, és akkor a presser lehet, hogy fellépne valahol az LGT-vel. Páratlanul tudott énekelni a Somló. Beleértve, hogy tikkelt, amikor beszélt, és amikor énekelt, akkor nem tikkelt, nem dadogott. És hát ez a legkevesebb. Kevés olyan varázslatos palit holdott a föld a hátán, mint amilyen a Tomi volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném megérdeklődni Öntől, hogy miért van az, hogy ez az nép mindent eltűr, amit lenyomnak az orkán. De most honnan jutott ez eszébe? Hát nem a dalról, azt én értem, de miről jutott az eszébe? A tegnapi nap eseménye A tegnapi eseménye ez nem ilyen. Azt hogy ezt még... Tőlem műsorigazgató, hasonló szituációban, belért vagy a rádió zömében, ahol voltam, nem volt műsorigazgató, vagy ha volt, erről inkább ne. Elnézést kértek, tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy... akinek nélkül Maradjunk abban, hogy az őszintességet más alkalomra szánom, de azt követően kőkövön nem marad. Ezt ne senkinek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kis Margit vagyok. Jó reggelt. Szeretném, ha a mai döntés úgy születne meg a kormány részéről, hogy eltörölnék az idősek vásárlási lázat, mert eddig mindenről szó volt, csak arról nem, hogy ilyen a kánikula remélhetőleg a medádnak vége lesz, és nagyon meleg van 9 és 12 között plusz a maszk, plusz a kettő. Minket megviselne, engem legalábbis én teljes mértékben megértem. Nézze, én nem vitatom el a jó indulatot és a jó szándékot a kormánytól akkor, amikor ezt a döntést hozta és a többi döntése, mint elsősorban gondolva gondolok, vagy kizárólag, nem kívánom ennek az országnak azt, hogy eljönjön a második hullám, és az tényleg itt legyen, mert akkor tényleg fűni fog a fejünk hozzátéve, hogy augusztus 20-ával Isten igazából nem a tüzi játék a baj, hanem az, hogy ha hallgat, akkor a virológusok nem javasolják, hogy az ember koncertre menjen, már pedig, ami augusztus 20-án lesz, az legkoncertebb lesz. Hát most az augusztus 20 én elfelejtem. De nem, ezek mind összefüggésben vannak azt hogy ön, mert a dolog arról szól, hogy ön ne legyen koronavírusos. És az, hogy ön hogyan nem lesz koronavírusos, azt a szerencsén kívül a jó Isten tudja még, és az óvintézkedések próbálják elérni azt, hogy ezt ön elkerülje. A a magam részéről megteszem, mert én a mai napig és a jövőben is maszk és kettő nélkül nem fogok kimenni. De nem mindegy, hogy én 7 óra 5-8 körül már bevásárolhatom a piacon, vagy csak 9 és 12 között. Nem, én ezt tökéletesen értem. Csak ez kívánom, van. kívánom magunknak a legjobbakat, és a vírusnak a legrosszabbat. Jó reggelt! Jó reggelt! vagyok! és a stúdióval kapcsolatos kérdés, hogy valami Arra e-mail e címet ajánlok, dörö.fi Minden, ami a stúdióval, a hátsó részsel, itt ezzel a berendezés megváltoztatásával kapcsolatos, ott e-mailt várok, valamint egy telefonszámot, hogy visszahívhatóak legyenek. Jó reggelt! Jó reggelt! Ferenc vagyok! Figyelek! Csak annyi, hogy a hölgy aranyos volt, hogy azt mondta, hogy 9-es dél között nagyon meleg van, de általában nem vagyok meteorológus, de délután még melegebb van. Figyelj, el, el, előhúz, előhúzott egy indokot a sok közül, lehet, hogy nem a legjobbat találta, benem nem tényleg. Valóban azt mondom, hogy tényleg délután azért melegebb van. De jogos a felvetés, mert szerintem már, ha feloldják, akkor mindenko lehet. Jó, ide figyelj. én tök, tökéletesen nem tudom eldönteni, miközben megtehetném, hogy elmenjek-e úszodába, vagy sem, mert amíg például Mihályi Péter a civilben azt mondja, hogy elmeltek, addig az amerikai szakfolyóirat az úszodát egy tízes skálán, tízes kockázatunak mondja. Honnan a nyavai a korságból tudjam, hogy elmehetek-e, vagy sem? Éves úszó bérletem van, egymásra találtunk ebben. Nagyon hiányzik az úszás. Mi, mitől Úgyedében teszi függővé, nem. hogy el fog-e menni, vagy sem? Hát Szedetúszodában, ugye, mert az én az jártam, ahol vagyok, most nem mondom, hogy melyik a kispesti. Pesti. Szedetúszoda van csak, és nagyon szívesen mennék, ha tudnék. De Egyelőre nem lehet menni fedett részben. Magyarul, hogyha egyébként lehetne menni, akkor függetlenül attól, hogy ez a szakfóirat 10-es tízes 10, skálán, 10 veszély kockázattal, illetve az uszodát, akkor is elmenne? Én mennék 24 már mennék. Hát 61 éves vagyok, de már de mennék húszni, mert én hetente 3-4-szer csak minden pillanatban van. tudja, hogy mit tesz kockára, vagy nem érdekli? Ö, érdekel, hogy mit teszek kockára, de amennyire lehet most a csába úsznak négyen, azért. Remélhetőleg azért biztonságban vagyok egy nagy légterúszóba, én úgy érezném, hogy nem érzem. Jó. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Most fogom megkapni az egyik antikváriumból a, a könyvét. Nálam az első könyve a KUS. Nagyon nagy váraományosa vagyok. Az egész euh, habitusának imádom. Köszönöm. Biztos örül ennek is. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Igen. Második fejezet. Jó reggelt kívánok. Azt szeretném ma kérdezni. Haló? Önmagával beszélget. Elnézést, hát... Ez nem akár fejlő? De az, de mintán nem halkította le a rádió tévé készülékét, is saját magával beszélget. Bocsánat, elnézést kérek. Mindjárt le, lehalkítom. És csak azt szeretném megtudni, azt hittem már tegnap eltűnt a tévéből. Most mit, mit kéne mondanom? Az, hogy már eltűhetne le a tévéből, mert olyan munka, hogy nem igaz. Ezért kár volt lealkítani a tévékészüléket? Nem hangosítaná vissza? De hogy volt kár, olyan buta, hogy nem igaz. Össze-vissza végeket beszél ember. Mondjon egyet. Hát a, a, a cibapáján is, itt is, úgy beszél az emberekkel, mint a kutyával. A kutyával, kutyával, kutyával hogy beszél az, az ember? Hát kérd, tudja azt maga, azt a Nem volt kutyám. Hülye hallgatom és hülye nézőm már volt, de a kutyám még nem volt? Hát, tudja, Én nem hülyeztem önt le. le akkor én azt mondtam, hogy volt már, hülye hallgatom és nézőm. Az, hogy magára vette, arról én nem tehetek, ne haragudjon, viszont hallásról. Ezt önnek küldöm. Én ördög, az, hogy hülye. soha. Ebben van kutya. Jó reggelt Jó reggat, kívánok! Elég nehéz reagálni a műsorra, mert most nagyon sokat késik a az internet, de az idős úr, akinek nem tetszik az ön műsora, azzal, megint meg, azzal kapcsolatban meg, megint megállapítom, hogy sok mazohista van Magyarországon, mert aki ilyen lelkesen követi az ön rádió és tévéműsorait, miközben úgy gondolja, hogy teljesen viseljéket beszél, hát szerintem ez azonos a mazohidmussal. Hát ez támogat. nagyon lehetséges. Jó reggelt jó reggelt kívánok, Zsoka vagyok. Azt sok rossz embernek küldök két mondatot. Szólj, gondolj, jót, és minden szó és tett, tiszta tükörként fog visszalagyogni rád. Jövés Igen, de őket ez nem érdekli. A... Őket ez nem érdekli. Ők azt se tudják, hogy ők rossz indulatúak. A lányok viszont egész mások a... A Csabok is kibírható. Lányok és kutyák. Lányok és kutyák. Jó reggelt, Jó reggert kívánok, fialó! úr. Özenem az idős úrnak. Ne, ne, ne, ne ez a szívküldi szívnek szívesen ez legyen egy... Jó reggelt! Jó reggelt, Jancsi. Azt üzenem, hogy így tovább. Hello! Hello! Jó Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Pápa és Sándor vagyok Beregszördőről. Jó ló úr, tudjuk, hogy ön mindig felkészül a adott napi műsorára, és nem is uh, alaposság nélkül. A tegnapi álmaradt műsorból van esetleg valami olyasmi, mi még ma is aktuális lenne? Semmi. Semmi. Köszönöm akkor. Biszol! A a népszabaveli cikkét nevelemeztem ki. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Fiala úr! Rendszeres nézője vagyunk. Most egy kicsit csúsztunk az adásról. Legyen kedves megosztani, hogy mi történt tegnap, miért nem láthattuk Önt. Jobban járunk, ha én ezt nem mesélem el. Történetet elmesélek önöknek, varjulászlóval Lászlóval esett még a Rádió Q-ban, ahol szintén előfordult, hogy elmaradt egy műsor, és akkor fél hétkor felhívtam telefonon, és mondtam neki, hogy elmarad a beszélgetésünk, és mondta, hogy hát ennél sokkal rosszabb sose történjen velünk, és elkezdtem vele ordítani, és mondtam neki, hogy én az előző estét és az aznap hajnalt vele töltöttem annak érdekében, hogy vele beszélgethessek, ő nehogy már azt mondja, hogy neki ennyire nem számít, hogy a rádió szó le vagy sem, alig jutott szóhoz. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Végülis nem maradtunk a sikerült szinkronizálni. Uh, amennyire lehet, annyira, igen. No mert ugye hétfőn ez elég. Igen, megértettem azt, amit hétfőn nem értettem. Lehet, hogy más nevét A Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én Beferdiné vagyok, és azt szeretném önnek elmondani, hogy a tegnapi nap folyamán minek után ugye elmaradt az adása, én próbálkoztam az ATV-nél is és a spiritnél is utána érdeklődni, hogy minek után ugye a képernyőn mindenféle ment, hogy lesz folytatás, nem lesz folytatás. Arra nem voltak képesek, hogy egy szalakcím vagy, amígy, nem tudom, minek nevezik pontosan, megy a. a képernyő hogy kitegyék, hogy elnézést kérünk, a mai nap folyamán. A, a, rá, a rádiónak a mentségére el kell mondjam, hogy a, a rádió Facebook oldalán Korvin uh, Tibor főszerkesztő ezt megtette, az egy másik kérdés, hogy azt a Facebook oldalt meglehetősen kevesen um, olvassák. Igen, hát tudom, igen. Um, amit ön mond, uh, igen, Um, Nézd, ez azt juttatta az eszembe, hogy ez egy sok szempontból mennyire számontartott, és sok szempontból mennyire nem számon tartott műsor, és amit tegnap érzékelt, az az utóbbiba tartozik bele, de azt kell, hogy mondjam, hosszú évtizedekkel teli múltam alapján, hogy mindkettőnek van előnye és hátránya. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én például a korábbi munkahelyeimben, bár én ezeket a rádiókat, tévéket sose tekintettem munkahelyemnek, ahol dolgoztam, tudtam olyan botrányt okozni, amiben teljesen igazam volt, mégis annyira elvetettem a súlykot, hogy utána nehéz volt napirendre térni, és az egy fontos kérdés, hogy egy rádiónak, tévének mennyire éri meg egy olyan műsorvezető, akinek teljesen igaza van, jogos felháborodásában olyanokat mond, amiben szintén igaza van, de olyan hangot enged meg, ami ha egyébként másul lesz tévében rádión belül, akkor egyrészt elszabadítja az indulatokat, másrésztről pedig kockára teszi a mindenkori vezetésnek a Renoméját, még akkor is, hogyha az illetőnek igaza van. Én ebből már elég sokszor kivettem a részem, beosztom az erőimet, nem gondoltam azt két héttel ennek a műsornak a nyári szünete előtt, hogy ezt meg akarnám tenni, különös tekintettel arra, hogy pontosan látom azokat a fokozatokat, amelyek elválasztják egymástól a dolgokat, és hogy melyik fokozat mivel foglalkozik. Nem marad reakció nélkül az, ami tegnap történt, és ami szintén nem volt előzmények nélkül való, de annak érdekében, hogy szeptemberben újult erővel egy ennél is külön tévérádió műsor lehessen, voltam vagyok annyira diplomatikus, amilyen diplomatikus egyébként nem szoktam lenni, beleértve, hogy ez semmi olyannal nem jár együtt, ami miatt egyébként nekem hajlottabban kéne közlekednem, mint egyébként. Meg nagyon örülök mert hogy felvetődik ilyenkor az emberbe ugye többféle kérdés is, hogy mi lesz ennek a, a vége, de még azt szeretném azért hozzáfűzni a mondókámhoz, hogy ez nem csak önhöz méltatlan, hanem azért a vezetésnek el kéne azon is gondolkozni, hogy a hallgatók és nézőkkel szembe is méltatlan, hogy még annyira sem méltatják, hogy valamiféle akármit kitegyenek képernyőre, vagy bemondjanak, hogy elnézés, de majd holnap folytatjuk. Szóval Na, ennyit szerettem volna. Értem, Köszönöm, ezzel együtt hallgatott. ön egy óriás plakát. Ilyen Na. óriás plakátból most nagyon sok nincs a városban és az országban, ennek az összes előnyével, hátrányával. Ez a rádió, tévéműsor cégen belül egy kifejezetten számon tartott műsor, de ez nem jár teljes mértékben együtt azzal, ahogy ezt a külvilág látja vagy megítéli. Abban az esetben, hogyha ez ilyen lenne, abban az esetben a kommunikációs ilyen lett volna, könnyen lehetséges ugyanakkor, hogy ez a műsornak annyiban a robására menne, hogy abban kevesebbet engedhet meg magának az ember. Ez a műsor, a kejfejacsi sosem volt még olyan széles, körben fogható, belét vagy látható sose volt, mint amilyen most, és mégis az, hogy ez egy félig nem létező a szónak abban az értelmében, hogy egyébként más orgánumok milyen mértékben nézik, hallgatják a belekapcsolatos információkat, de mint egy nem vesznek róla a tudomást, ennek számtalan előnye van. Nem könnyű ez tudomásul benni, néha furcsa érzés egy tévéműsorban láthatatlannak lenni, de egyszer majd elmesélem önnek, hogy ez milyen előnyökkel jár. Köszönöm szépen, a hívót. Elköszönök a tévénézőktől abban a reményben, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de ha nem az utolsó, akkor holnap csütörtök reggel 7 óra után 4 8 előtt találkozunk. 06 1 még egy negyed órán át. Csupa fül vagyok, ne adjanak magamra. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát borzongattak, gyönyörűek és mindig fécsi, szomorkások azok az LGT-dalok. E, hát a Somnótom még egy igazi csoda volt. A hát, Somnótom még szóval ez... tényleg egy igazi csoda volt? De, de tényleg, szóval én, én, én, én is így ismergettem őt, dolgozgattam vele, és én azt gondolom, hogy a csoda az, az, az a minden tekintetben. Furapasi volt, időnként ki is beszámíthatatlan, de valami fantasztikus. Ezt szóval így fura mondani, mert hogy hát nem voltam olyan kapcsolatban, de nagyon hiányzik mindig. Én a leghosszabb időt egy autóbusz túrán voltam vele együtt, együtt voltunk Auschwitzban. Székhelyi meg még jó néhány ember én az életmenetének szintén alapító tagja voltam, hogy aztán onnan kiváljak, és együtt voltunk Auschwitzban és hát egy egészen fantasztikus nótafa no volt. Nótafa, no minden, tehát így... Igen, Azt gondolom, nem ha, csodálom, a... hogy szerették a nők. Illetek hát nem csak a nők szerették, csak, nem, a, nők meg... csak a nők... Nem, nem csak a nők. Nem, Azt gondolom, hogy, hogy kevés van ember, van, akit mindenki szeretett. Az összes hibájával, mert volt neki az így. De az van együtt. Volt valami olyan derű, volt valami olyan a somlóban, valami földöntúriság. Hát arról nem Igen, beszélve, hogy jól, valami egészen mesen. elképesztően tehetséges volt. És közben baromi szerény. Tehát... Az a szerénység, nem is szerény volt, mert ugye azt az, az meg kéne nevezni, ő így, így viselkedett, és ebben hihetetlen volt a szerénységet. De szerénység a... egyébként a saját tehetségét, szóval ő tisztában volt ebben valahogy. De az, hogy 55, azt 55 éves korában elvégezte a jogi egyetemet csak úgy, és az, az így, így kitérő, de hogy benne olyan dolgok voltak, amit, amit szerintem így soha nem jött ki igazából. És az és a zenében is, mert azért az LGT utáni pályafutásra sajnos nem úgy lesz, ahogy, ahogy ő lehetett volna tényleg egy csoda volt fantasztikus pali volt felmástunk a 12. helyre 061-877 0877 ez az LGT és Somló Tamás énekel ne hagyjanak magamra Szeretném életnek elmondani, hogy nagyon régen fordult elő az, hogy ennyien érdeklődtek volna az iránt, hogy mi történt tegnap, és ez így van rendjén. Az, hogy én kitérek, az meg szerintem szintén rendjén van. Ahogy a Naima mondaná, szép kis triumvirátus vagyunk mi ketten. Jelentem már tizedikek vagyunk. Ezt nagyon jól csinálják. 061877, 0877. Jööreget! Jööreget, Farkas Mária vagyok, és tudom, hogy unja már a tegnapi napod. Nem mondom. De tudja akkor, amikor a hallgató vagy a néző azt látja az életben, hogy a havas Henriket egy pillanat alatt eltüntetik. Van egy olyan, bocsássom meg a kifejezésért, pozitív értelemben értem, renítens fickó, mint ön, nekem pozitívan renítens. Igen, megijed az ember, hogy eltüntették. A hallgató ijed meg, Értem, és... és köszönöm, hogy válaszolt tegnap, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen És megtisztel. Nem, én nem... vagyok a tízmillióodik senki az országból, úgyhogy az ember örül, hogyha mégsem az. De nem az, eddig sem volt az, és hogyha jön a tízmillióodik, akkor én meg a... vagy egyel előtte, vagy egyel utána szerepelek. 9 perc van 9 óráig. 0618770877 87, 0877. És a zeneszám sem véletlen természetes. 061-877-0877, ma 2020 június 17-én, szerdán, 8 perccel 9 óra előtt. mi történt vele, vagy mi a probléma vele? Hadat üzente az ATV-nek, mert nem tetszett neki a heti napló Svábi Andrással című az MSZP-ről szóló összeállítás. Hát nem, nem. Hát azok után, hogy valamelyik járműjavítónak az igazodózalása bevették, akkor neki itt az ideje, hogy valakinek az zszenjen, szerintem. Ez lehetséges, de hogy ezt a kettőt hogyan sikerült önnek összekötni, az más csodákra is képes. Ez a zárózene nem petmeteni lesz, hanem ez. Somló Tamás énekel. 061 0877 az elkövetkezendő hét és fél percben örülnék, ha nem hagynának magamra. Valamiért. Tudom jól, tudom jól, ez a dal csak nekem szól, tudod jól, tudod jól, a dal csak nekem szól, valamit, valami. Na jó, még egy is berakok. Invesztáltam cd be A mozi legyen vagy a mama? Mozi vagy mama? 061877 877 877 0877 Mozi vagy, mama? Hát, ha nem telefonálnak, akkor nem lesz. De ez is döntés. Jó reggelt! Jó reggelt, mama! Oké. Okay. Egyik szem, mint a másik. 061-877-0877, bár ebbe betelefonálni, azért nem könnyű, mint hogy belebeszélni sem. Vissza is megyek. Azt mondja, hogy 061-877-0877, ha nem telefonálnának, gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor találkozunk, akinek elképzelése, terve lehetőségei vannak, stúdió átalakítás ügyben, dörö.fialajanos.gmail.com. Jó reggat! Jó reggat. Érő András, hogy jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Feleségem kért hogy hívjam fel és mondjam, hogy itt vagyunk Ausztriából, de hallgatjuk és fogjuk is sokáig. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesen. Mi köszönjük! Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt Mózi! Most már eldőtt, mama lesz. Jó reggelt! Jó reggelt a mamát, kérnem. Jó, ezt fog szólni. Igen Tessék Jó Györeget. Jó A mamát szeretnénk Oké, okay, rendben van, de akkor maradjunk abban, hogy akkor ez fog szólni de akkor én elköszönök, mert Hát ez egy olyan szám, amit nem, nem, nem nagyon való belebeszélni. A szövege az káprázatos, a zenéje pedig káprázatos. Nem tudom, melyik káprázatosabb, talán Katona Klári.